ki Viktor A Hölgy Rekruta Pest megyeszélén a Mátra regényes bérceihez közel nyárfalvát közbirtokosság lakta hajdan, s az lakja ma is. A közbirtokosok egyik legtekintélyesben volt Báró B. nyugalmazott özvegy osztrák ezredes. A falu legszebb virágai az öreg úr két leánya. Alice és Iloda! A férfiak rendesen nem igen sokat értenek a nőneveléshez, és kivált a katonák még a kevésnél is kevesebbet. És valóban, Bébáró többet foglalkozott újságlapjaival, többet bajlódott köszvényével, mint édes leágyaival. A szőke Alice és a barna Ilon, tetszeni vágyó haverjaikon kívül, egészen saját hajlamaikra, szeszélyeikre voltak bízva. Minek természetes következmény előn, hogy amint mondani szokták, igenis kardos kisasszonyokká váltak. Kész akarattal nem írtuk, hogy katodás kisasszonyokká, mert 1848-49-ben kevés kivétellel minden hölgy az volt. Alice még Pesten ismerkedett meg egy 799-es ezredbeli kis tisztecskével, ki világos sárga hajtókát, alhadnagy s németbárói rangot, szívében pedig a magyarok iránti gyűlöletet, de az öreg ezredes idős blánya iránti forró szerelmet viselt. Alice a kis németbárói egyese, s mint ilyen, kormánypárti lőn, Elkezdődtek a zavaros idők, s így a kis báró egybekelése a harc megszüntére halasztatott. A 799-esek henci alatt Budavárát védték, s a rohamkor két kézzel segítették föl a lajtorjákon a fölmászó honvédeket. A kis báró azonban már az ostrom előtt más ezredbe lépett át, és 1849-ben Windisch Grace seregében szolgált. Isten tudja, hogyan vitézkedett. De még valamit előre kell bocsájtanunk. Bizonyára sokan vannak még, akik visszaemlékeznek a Budai várban Landerernek adott macskazelére, s az ezt követett véres jelenetre. A várőrség gránátosainak egyik osztálya már jó eleve el volt rejtve az ekkor épülő főherceg Istálók és kocsi színek falai közé hogy a tömegesen összevegyülő, s ártatlanul macskazenét hallgató vételen tömegre rárohadjon. Az ölmagas gránátosok egyik osztályának vezetőjéül a lojális érzelmeiről ismert kis bárócska volt kirendelve. A magyar gyűrölő, szerelmes bárócska egész nap pesgőzött a kivivandó diadal örömére. S így, bidőn, este katonáit a nép tömegre vezette, igenis felvillanyozott állapotba lehetett. A kis német báró dühös volt, s katonáit jóval elhagyva maga után, meztelen karddal rohant a tömeg közé, s jobbra-balra kardlapozott fegyverét éppen egy öreg asszonyra emelte, itt más több száza együtt csupán a szokatlan látvány csalt ki a tábornok laka előtti Szentgyörgy térre. Midőn fegyveres jobbkarját oldalról valaki erős marokkal ragadta meg. A kis báró bőszülten ordított fel, s a merész ellenszegülőre tekintett. Ez, mint egy 24 éves deli ifjú lehetett. Egyik kezében rövidnyelő buzogányt, a másikban krajcáros trombitát tartott, s jelvényekből föl lehetett benne a pesti juristát ismerni. – Oh, és ön is egy háva csőcselék közt, monszinyőr Pataki? – kérdé adna csodálkozva. – Na igen, a csőcselék közt, amelynek fegyvere csak krajcáros trombita. Azt hiszem könnyű meghatározni, melyik rész agyávább. Az, aki fegyvertelenül jelenik meg, vagy az, aki karddal meg ront a védtelen népre. A kis bárót dühötten kezdett káromkodni. Nekem elég tételt fog adni, kiáltott az ifjúra. Szívesen, Csegédemet vagy engem alice fog találni. Tehát holnap, akár még dél előtt. A hadnagy visszadugta kardját a hüvejébe, és ezzel a nép tömegek közt eltűnt. Midőn másnap pataki az öreg ezredes házánál megjelent, Alice egy kis levelet nyújtott át neki. Ezt még az éjjel hozta egy szolga hozzánk az önszábára, mondta. Azt hiszem, szüksége van őre szegény hadnagyobbnak. Pataki hirtelen átfutotta a sorokat, és csak annyit jegyzett meg. A hadnagynak futári minőségben már az éjjel Bécsbe kellett utaznia. De önök azért még bizonyosan találkozni fognak. Viszontza iloda. Ó, bizonyosan fogunk találkozni, mondá Pataki s közönös, vagy kivált illonnak ilyen kedves tárgyakról kezdett beszélgetni. Elkezdődött a harc, és a szabadságért vívott csaták egyikét a másik követte. 1849 nyarán a heves felé húzódó magyar sereg egy része nyárfalvá vodult keresztül, és a tisztek, mint a faluban legvagyonosabbhoz, Egyenesen az öreg nyugalmazott ezredeshez szállásoltatták magukat. Az öreg báró a nem kedves vendégei elől szobájába zárkózott a köszvényével, s egyedül maradt. A tisztek elfogadását a leányaira bízta. A báró udvarába egész csapatnyi hunyadi huszár köszöntött be, egy csinos kapitány vezénylete alatt ki blovált egy közharcosra bízva, villám gyorsan termetven a lépcsőkön, s a hölgyek szobáiba nyitott. Alice, de kivált Ilona, örömmel leírhatatlan volt midőn a fiatal tízben, régi barátjukat, patakit üdvözölhették. – Na hát, mi szépen áll önön az egyenruha? – kiáltott fel Ilona elragadtatásában. S ön így fiatalom már százados? Na, hát nem, mert őrnagyi kinevesztetésemet tárcámban hordom. És? Hát az én hadnagyommal mikor találkozott? Kérdezi Alice tréfás mosoly alá rejtett komolysággal. Gyakran kerestem őt a csatákban, de remélem, hogy végre találkozandom vele. Viszont a százados nyomatékosan. A hunyadi huszárok csak egy napot töltöttek az öreg báróházában, de ezen egy nap azon időkben, midőn az emberek oly sietve futák le életpályájukat. Éppen elég volt arra, hogy Pataki és illona között a legmélyebb szerelmi viszony fejlődjék ki, mely csiráját már Pesten történt ismerkedésükkor meggyeré. Midőn az ifjú távozni készült, Ilona arcán személyrempírral hajlott kedvese vállára, s alig halhatóan suttogá. Én is veled megyek, mert nem hagyhatlak el. Veszélybe fognál rohanni, s az csak férfiaknak való. Isten veled! Pataki gyorsan lovára vetette magát, csapatja élén tova ügetett. A ház erkéjéről Ilona fehér csepkendőjel a bogot után, még nem a csapatot egy porfelleg elgyelé. A magyar sereg már Kápolna közelében tanyázott. Pataki csapatja egy kis erdőszélén ütötte föl sátorát, és a hosszú út fáradalmai után, a vitézek mindegyik esietett, elcsigázott tagjait nyugalomnak engedni át. Már Pataki szemeit is lecsukta az álom, és lelke a küszöbön lévő képeivel álmodott, időn sátorra függő ajtaja felnyílt, és az azon betóduló hideg éjjjég fébreztette. Na, ez ki az? kiáltott, s gyorsan felugrott fekvő helyzetéből. Én vagyok, az őrmester. Válaszolt egy vastag hang. Na, talán valami raport? Igenis, az ezredes úr küldött. És mit akar? Egy nagyon fiatal újonc jelentette magát nála. Még az álla sem pejhedzik. As, nem vehetünk újon újjancokat. Viszont az őr nagy kisét ürelmetlenül. Nem érjünk már rá a betanítgatásra. Hát az ezredes úr is ezt mondá, jegyzé meg a raportvívő. De az újonc az nem tágított. Azt mondá, ha be nem sorozzák őt a hunyadi huszárok közé, hát főbe löfi magát. E, azt kár volna tenni. E fáradtságtól felmentheti őt az ellenség. Nos, tehát beszúrozzuk? étek őt valamelyik sátorban, aztán adjatok neki fegyvert, meg egyenruhát! Az őrmester eltávozott. Pataki egyet fordult tábori ágyán, és újra mélyen aludni kezdett. Hajnalban a harsogó trombiták s a pörgő dobok harci rendbe szólították a csapatokat. Az emlékezetes ütközet kimenetele a történet lapjaira van jegyezve. A csata tömkelegéből csak egy jelenetet választottunk ki. Pataki, osztálya élén, sűrű, kartás tűzközt rohant az ellenséges ütegekre, miket osztrák könnyű lovasság védett. Az ágyúk gyorsan visszavonultak a bátran előretörő vitézek elől. S a harc most az ellenséges lovas csapatok közt fejlett ki. Kar-kar ellen, kard-kard ellen működött. Pataki lovát egy karabin golyója leterítette. E pillanatban egy ellenséges tisztrohantre á. A magyar gyűlölő is német báró volt. Arca égett, a szeme szikrákat hányt. Há! – Ön az, Pataki! – kiáltott fel örömítasson. – nekem még elég tétellel tartozik. Éppen jó helyütt találkozunk. Ezzel kardját a féliglova alá temetett nagy szívébe merítette. De a másik pillanatban már ő kapott a vállára egy igen fiatal újhoztól egy vágást. A kis báró nyergébe hátratán torodott. Hát, – Ilona kiáltotta fel csodálkozva. A többet nem is szólhatott, mert az Amazon kardja torká futott keresztül. A csaták megszűntek. Az élve maradtak, irédlék azok sorsát, akik eleshettek. A nyárfalvi bárói kastélylakói is ezek közé tartoztak. Mindkét leágy jegyese elvérzett. Egymással szemben vérzettek el, az egyik megbosszulva, és mindkettő megsiratva.